وَبِالْآخِرَةِ هُمْ بِالْقِنُونَ سُحَمْتَ اَعْوَلَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ دینا مخکم سورت سورت فاتحة او وی سره د دې رب دادې چې الله تعالی رب العزت مسله د توحید شروکې ذکر کړا الحمدلله مسله د توحید او شروکې نو دلته بیا مسله د توحید او پغې من د دلایل دم رب دادې چی مخ کی صورت کی درے و فرقو تذکران و دلت دیاغی تفصیل مومنان کافر و منافقان و دیاغو صفات علتصرف درے, درے و فرقوی نشورو صورت کی درے و فرقو تذکرات انامت علیہم مومنان مغذوب علیہم و ظالین و دلتهم بیا کافر و بیا منافقان دریم رب الد دې چې مخ کی صورت کې وې اهدین الصراط المستقيم نو دې صورت کې وې صراط المستقيم ذلکل کتاب لاره وفی صراط المستقيم هغه کتاب دې کنه دا تاسو ته غلار خي او ما تاسو ته سوره یسین شروع آیات راډو دې inna kala minal mursaleen ala siratin mustaqim no mak Quran no Quran sirati mustaqim de no zalikal kitab la rayba fihi no dalta ye de na siratul mustaqim no کتاب mustaqim da gade kana je li Allah kitab Quran da تذکرہ یا کنا بدو یا کنا استای مدد اخلاص عبادت یا یوان ناسو بدو ربکم ور پس دوی مروکو درمروکو یا یوان ناسو بدو ربکم نو عبادت او تاسو د دوی م سي پراره نوอัลتا استعانت یا الذین آمنوا استعینو بصبر والصلاة نو سورۃ فاتحه کې د عبادت او استعانت تذکرات نو دې سورۃ کې عبادت او دې استعانت دواړو تذکرہ دغه تفصیل مخکې سورۃ کې شورو کې مسله د توحید او د کې شورو کې ترغیب ال ادا جا قرآن مسلی نزول کې دا رسط دے صورت متففین ندیک او ستاسی نمبر صورت نزول کی او ترتیب کې دا خو دویم نمبر صورت فضائل د دیر دیر دی زیاد تی جا قرآن طولنا اگد صورت دا دیک تولنا اوغد آیات اون پدیکې دے یا الذین منو اذا تداینتم بدیلن او تولنا لوی عظمت او و شرافت ول آیات آیات القرسی غا اون پدیکې تولنا اوغد سورۃ دادے تولنا اوغد آیات پدیکې دے او تولنا لوی عظمت او شرافت او مرتبه ول دا نو دیر عزمتا او شرافتا او فضیلت ولده رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم فرمائی چې کوم کور کې دا صورت لستے کی گی صورت بقاراق نو آئی کبا شیطانان نه نکی گی شیطانان بنا رازی من صبا دا یو غیما پرزول لی کی کور کې او منی جن جننات تی بل منی جننات تی دا وجد چې چه دا صورت فاطحان نلو دا بقارن نلو قوم کور کې دا شکایتي او دا صورت لستې کیږي نو جنات باغه کورته ناراضي ما انسانانو تنګوله د پاره نو او ما او زنانه او پریشانه کولو د پاره داغه د پاره یو روکاوت تېزه کتی کې آیت القرصیدا او بیا الله نوموندي بل حدیث کې راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سورته ال عمران او بقره ال دا دو صورتون اللولی مخشر میدان کې با دا دا سی لکه لپال لکا لپاس یا وریزی اخپن لسطن کې منه لپاس لپاس بروانی سورت بقاران سورت علی امران دا مخشر میدان که خپل اخپن لسطن که من دیکھت اغا صورت که منه چه ایس صورت بنی که نه عرشن علاوه بل صورت نشتا اصوک دا سورتون اللولی نو داغه ده پا رسورش ده سورت که مزامین و خلاصیت بار سر غسلو رسیده ده سورت اولا ایسا که چه دعوه آغا قل من کان عدو والی جبریلا آیات نمبر چین چینوے پورے دائی سب چلی گی اپدی کی مسلد توحید داؤ پاغی منی دلائل بھئی ڈیا آغا چینوے نو آخلا تا ایک سو چھیتر پورے لائس تولو جو حکم دابدوئے میں سی او پدی کې مدی جہاد تذکری اپدی دا غو دوی مې سکه چې کومه خبره ده ما هغه صفات ته بیا سلور احکام لپاره د اصلاح د ملک بیعتلس قید لپاره د اصلاح د معاشره او اخیری درمې سچې لا هغه د انفاق فی سبیل الله غو درمې لپاره کې اولا رکو شروع کیږي یعلو دین ان انفقوا مما رزقناكم من قبل دي زنا انفاق اخيره پر دي انفاق حكم نو اوله ایسته کی توحید دې د مکه رسالت دې د رم کې جهاد دی اصل ورم کې انفاق په سویل الله اوله ایسته پغی کې توحید بذکر ذکر کېږي سرت دلایل دې مې سکه رسالت غريم نه اعتراضات او دغه جوابات دې مې سکه رسالت او درېم کې جهاد سلورم کې انفاق په سبيل الله نداد دی صورت غټ مزامین دی داو په دې کې ذکر کېږي اولایس کې يو څو مزامین دی ماول دورو کو اول دورو کو غانو کې یاول باب ورته وایا په دې کې درې فرقو ذکر دی د دورو کوغان چې دي کې درې فرقو ذکر د مومنانو د کافرو ده سرد او د منافقانو سره د یو او سره د صفاتو صفاتو نه رستو به بی دنیوي او اخرګي حکم دنیوی حکم وی اوخرهوی حکم به ومره اول باب چې د اول دروکو په دې کې الله رب العزت دریو فرقو تذکره کوي دغه صفات عباد دنیوی او خرهوی حکم چې دنیوی حکم څه دی او, او, او خرهوی حکم څه او دی اول مؤمنان دغه پنځه صفات هغه ذکر کوي او بیابا دنیایو حکم اولائک علا هدن من ربهم اخربی حکم وولائک هم المفلحون بیور پسیق دو آیاتونو کې د کافرو تذکران انمالذین کفر و سواؤن علیه و, و دیاغو صفات کافر دی لا یؤمنون دی ختم الله دی دیاغو حکمی دنیوی ددو زونه سترګي او غوګونه بند او حکم او حکم اوخروی ولهم عذاب و نازیم بیاور پس منافقانو د یار ل صفات ومن الناس من يقول ناد منافقان تذکرات او صفات داو حکم دنیوی و ما كانوا حکم اخروی ولهم عذاب الیم او بیا دو مثالونه لپاره د وضاحت ما تاسو ویلی شوړو کې چې مثالونه ذکر کړي الله رب العزت لپاره د وضاحت نو بیا دو مثالونه وی یو مثلوهم ک مثل الذی استوقد نارنا او بلک او کسیب من السما د دوړو فرقوک وضاحت وکي او پوکې ما چې دوزان د دا پاره داسې نقصان وکړي مده ډورو کول کې بدل دغه درو فرقو تذکري شروع کې آیات کې ترغیب ال ده دا ولي اصل مسله د قرآن خو توحید ده په کار داوا چې دین صورت اول کې توحید ذکر کړې وي لکه سورت الفاتحه اول کې توحید دې الحمدلله مسله د توحید دا نو دې کوم اول سر کې مسله د توحید پکارو چې قران اهم مضمون دې نو اټول نه غټ سورت تک اول خو پدې کې مسله د توحید پکارو او پدې کې توحید پرځای چې ناغ ترغیب ال قران شکر. دا د دې وجینا چې اصل مسله توحید نه ذکر مخکې او چې الحمدلله سره او دلته شروع کی توحید نه ذکر کوي بلکې ترغیب ال قران ذکر کوي وجدالق چې دلته حقانيت تو قران ثابتې ترغیب ال قران وجدا د دې قران ثابت شونه د دې مسلو هم ثابت شو قران حق شونه د دې مسلو هم حق شي قران اومني نو د دې مسلې بومنې ور شوو کې ترغیب ال قران دې چې قران اومني یا قران د دو په نيز مني دوه ته حق کتاب وای نو نور مسلې خو په خې راغ لیکنه ځکه کافر و بدا شه مونږه مسله مساله زکه نه منو توحید زکه نه قیامت زکه نه منو چې دا قران کړي مونږ قران نه منو دا مساله څنګه وسلو منو نو نو قران حقانيت ثابتې چې دا انکار خد دا خبر ختم شي چې مونږ توحید زکه نه منو قیامت زکه نه منو چې دا قران کړي دي مونږ قران نه دا مسله سلیمنو مشروعو کې ترغیب ال القرآن دې ده 파ره دې علاوه کې فقار مسله ده توحید وا اورا غي ترغیب ال القرآن بلدا چې د قرآن مختلفه مسلې دي عم مخکې هغه مونږه په تفصيل سره تذکرہ کړی وا توحید د رسالت حقانيت کتاب دے اسبات تقامت jihad دے دد پرانا هم مسلی د کله یو مخکې کله بل مخکې کې نو سوره فاتحه کې توحید مخکې کا دلته ترغیب ال قران دا د قران ترتیب او طریقه دا چې کله یو مسله مخکې او کله بل مسله مخکې نو دې کیسه اسکل نشته چې ترغیب ال قران کا په توحید باندې ادي قران مسالید دواره اهم مسالید چې کوم یو مخ بیانې کله یو مخ بیان کې او کله بلک ادي قران دا ترتیب دي چاهاوی مسالیک کله زمنن ذکر کوي سورته کې کله صراحتا او کله غیر د پاره مستقر سورته راوړي لکدره ترغیب الی قران چې نو دلتای شورو کی ذکر کا ورپسیمم ذکر کوي حقانیت کتاب و ان کنتم في ریب من نو دا سورت کی پکیر آوڑت او کلو دیلم مستقل سورت ذکر کی مسالب دقی او مستقل سورت لکه سورت قدر تاسر آوان انہا انزلناو فی لیلت القدر سورت قدر دایکه بل څه مسله نشته س سواد حقانيت ته قران ته تاسو غور سره راغی ته وګورئ هغه د نازل نه اوسې ليله القدر, القدر نو دا صرف چې هغه حقانيت ته قران او ترغيب ال قران اور پشي سوره اخلاص تاسو وګورئ اي کې صرف توحيد ولیداد قران صرف توحید دے قل هو اللہ واحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد اصورت علم نشرح لگو رہے دیکھ صرف چین اغامسلہ دے رسالت علم نشرح لکا صدرک اصورت قارعاو گو رہے دیکھ صرف مسلح دے قیامت،, مسل قیامت رسلور ورق دے قرآن اهم مسلی دی دیگ توحید ناغیل پارا مستقل صورت صورت اخلاس رسالت ما غل مستقل سورت لم نشرح لك صدرك حقانیت کتاب نا غل پر مستقل سورت انزلنا في ليله القدر قیامت نا غل مستقل سورت القارعه تم القارعه وکلا شروع کی ذکر کی اهم مسئلہ کلمذ کی ذکر کی کلا صراحتن وی کلا زمنن وی کلا مستقل سورت دی اگے دپارم دغه قران ترتیب او طریقه ده دانا نه چا اصل مسله توحيد او ترغيب ال القران ولې مخکې کو دا له قران مسلې دي کله یو مخکې کوي کله بل مخکې کوي او دې كه هماته استوي چې قران ذکر مخکې کا چې قران ثابت شي نو ټول مسلې ثابت شو کنه قران منی نو به ټول مسلې مني چې قران نه انکار دی نو به ټول مسلو نه انکار دی او دې سورته نه دا سريک چې شورو کوي کې د قران تذکرہ دا حقانیت ته قران ذکر کوي تاسو اور 25 سورات روانې وي نو روان دي سورته دي سورته علیمران تاسو لږ روانې وي جواز دی نه چې سور د بقره کې یا ترتیب دي چې ترتیب ول قران مخکې دین سورو کې ذکر دین په کې مسله د توحید پسې الف لام میم الله ولا الا الله الحي القيوم د قران هم مسله ده توحیدی مخیق ورپسی نزلن علیک الکتاب بالحق نمسلہ دا حقانیت کتاب مالتا قرآن مسلہ مخیقا نو دلتا توحید مسلہ مخیقا مالتا ورپسی توحیدو گا یوناسو مودو ربکم نو دلتا حقانیت تی کتاب دیں او سورت ایک یونس تاسول گروانوائی سورت یونس سورة عراف سورة یونس نا کتاب الانزل ناوی لئی اور پسی علیف لام میم سواد بے کتاب الانزل ناوی لئی دیکھیں چاہے ترغیب الالقرآن شورو کې دعا ذکر کر اکثر سورتون کی شورو کی چاہے ناوہ ترغیب الالقرآن دے زکر قرآن ثابت چھنو تمامی مسئلے ثابت چھن قرآن امنا ناو تمامی مسئلے تمام امنا یونس کیون ترغیب ال القران شروع کی را تلک آیات الكتاب الحکیم دی تفسیر ورو ده دی سورۃ کوم ترغیب ال القران سورۃ یود کی کتاب ون حکمت آیاته ثم فصلت اور پسیر سورۃ یوسف دی تلک آیات الكتاب المبین نازلنا ال قران عربیہ ترغیب ال القران داولی دی لزور ورکیت چې قران ثابت شنو دا تمام مسال ثابت شوکنه سورة راد کیوم الفلام میمرہ تلک آیاتو الكتاب اصورت ایک ابراہیم سور کتاب انزلنا ہوئی لئیک سورة حجر ام دا سدے تلک آیاتو الكتاب مکسر سورتنا ستگوری بیا نتا تا اخکاری گی پاکی رنبہ سر کے مسئلہ حقانیت کتاب ترریب لالقرآن صداقت کتاب حضر دا بار بار ہوئے مچی دا دے دو پارا زه قرآن زين کې کېنو ټول معاملات کې نهسته قران اومني نو ټول معاملات اومني او, او خبره هم د قانون کنه چې توحید ځکه نه منو دا قران کې دی مون قران نه منو نو توحید سمو منو مشورو کې ترغیب ال او بیا منون منو کده قران د پاره صفات د نو منو نو احکام باځه بچي نو هغه ځړنه اخلی منی دواړو منو منی دی تک مومنان وی بعضی آغا دی چی خلی منی او زرنه دوڑنه نه انکارو کنو آگی تک کافر ہوی نو اول تذکیره دی آغا دا چی زرنه منی او پخلی ام منی سرگن ام منی او پت منی نو در دی تذکیره بر رنبی او کی دا وچت مرتبی والا خلق تی مومنان بیم نبر کنو دی آغا چا تذکیره کئی چاغا زړه نه ومن نه او پخلې ومن نه مني کافر درم نه مر کو داغا چا تذکرہ کوي چې پخلې خو ځنه مجلسونه کې مني لیکن زړه نه پیاو مجلس کوم نه مني ډېر توي شورو الفاظ چې د اسلام مين دتجه حروف مقطعات وي د انسانی علوم منقطیدی او اقول منقطیدی فاهم و فراست منقطیدی چی دے دے حققت او معنی تو رشی مقاطعات وردولی تمام مخلوق چې اندہ علم منقطیدی چی دے تو رشی گی فاهم و فراست و عقل حدیتا نرشی چې چی دے مطلب فکارہ او دا دا قرآن یو اعجاز دی داسه الفاظ په پاکستان چې سرت د دې نه چې خلق سره فصاحه او بلاغت او عدارنګ علوم د دنیا په کثرت سره دی بیا هم د دې مقاصد او مطالبو ته نشي رسیدې او کافر په دې ټکو اعتراض نو کړې الی فلا میم ملک ذکر او په निजामهوم دغه فصاحه او بلاغت له علماو نشانه او دی <coughs> <حجر. coughs> دا ډېر خروف په شروع کې دي د سورۃ کیوم ده نو علی عمران هم ده د سورۃ اعراف هم ده نو یونس هم ده او ابراهیم حجر غار مریم طه ده سورۃ النور پسې حوامیم بیا چا قاف نون دا ټول رو مقططات دی حامی مغرهواه کې او لما ځې قو ددي مطلب شته ا دا الله را بلزت د نومونونه کوم نوونهدي دغې نه ټیک غې شويدي ځې دا ولیفه غې شو دینو د الله نه الله م غېشي د لطیف نه می غستې شو دی نو او مجدید <تصفيق> داشي وي زنه وی چې دا دا سه الفاظ دي چې الله رب العزت قران کې ذکر کړی دی او دا د اسماء ته اشاره در کوي نه بازټی کې لکه ما تاسو ته وی اشاره تې ټکروست و راشي الف لام راق بيدحام من بن نو الرحمن سكنات الیوزک هر حرف دا دینا مستقل دلالت کی پر نون دے باری ترامنی او زنیوئی چردات خروف تی چه اللہ رب العزت دا دی پر مرات منی پوئی او جمہورو قول دا چې دا دا سا خروف تی چه اللہ رب العزت دا دی پر ماناو بمطلب منی پوئی گی آیا دا سا کلمات تا اشارات تی یا ده الله رب العزت اسماونه د حروف اغستایشې مې دي دی د دې یا چې په بلی معنا من دلالت کوي والله عالم بمراده او دې د پارا دا شروع کرا وړي چې د قران نورم واضح شي چې ګوري دا, دا کلمات پی الف علماء مؤمن چې دینه زمون خبری مرکب دی، نور قرآن مرکب دی، نور کلمات مرکب دی، نور جبی، اگر داغا خروف ہوئی، لیکن گورا پدیمانی نپوی گی کنا، نو داغا قرآنی و حقانیت شو، نو جمحور و قول دی چې الله د اللہ مطلب منی خب ہوئی گی، آن زن علماء چه مانی مغاوم، زړین مفسرینو هغه نقل کړدیک داوم ځنې مفسرین نقل کړدل چې الف لمراض الله واخل لام نمراد جبريل واخل مېم نما محمد صلی الله علیه وسلم چې را دي ګل لیک را راوړ دے محمد صلی الله علیه وسلم تر رسل ل بیاځنو علماوي دا علیف چې دې دا دلالت کی په انم لام دلالت کی په علامه باندې عمیم دلالت کی په عالمو باندې ان الله اعلم ذالائم خپو یې غم بارسه باندې نو د قرآن حقانیت او اعجاز دې چې دا داسې الفاظ پکېشته دی دا کل چې نه غا دغه شان یاوبل سره مرکب وي او کله چې نوغه جدا راشي لکه قاف نون هغه یو حرف راغلې کله ډیر راشي لکه قاف ها یا عین صاد کله چې نوغه کمر راشي کله زیاد راشي جن علماء یو بل خبره کردہ هغه وی چرط حروف مقطعات چې سورو کراغلل نو ودا پدیم دلالت کوي چې دغه حروف په دې صورت کې ډیر استعمالويږي وکدل تعالی فراغل له نو بقره کې الف ډیر ده بیا ور پسې لام ده بیا ور پسې میم ده دا ټول خبره دلالت کوي په حقانيت ته قران باندې چې ستا جن کراچی چې د حق کتاب ده ذالک الكتاب لا ریب فیک ذالک ځین علماء دلته یو اعتراض کوي او بيدری جواب کوي چې ځا لیکه اشاره خو باید تې نو دلته چا نو دا نسایی کېږي غلطه هو بہت شته نه لګ بيدری جواب کوي چې بہت په قسم قسمه یو حسیده یو رچبیده حسندري میچ ډیر لیدې نزال کثرت اشاره کوي یا مرتبہ دغه اوچته وي نو بیاوم ځالی کې سره اشاره کوي نو دلته دا دو مراد دی هغه بو د دی د عزت او ادارې مرتبه د قران او ته نو چت شیتہ کی اشاره پدغه سره کوي نو ځالیکت ځکه اشاره پدی سره وشو اځنی وي نه د اخ چې سو کوي کنه چې ځالیکې اشاره هغه باید تکیږي دا قاعده کړی نه دا چې خامخ ځالیکې اشاره ځالیک سره اشاره وشي وداو باید تبی دا قاعده کلی نه دا قران کې دا چې زه یشتد اشاره به ذالک سره وی وی به هم قریب تا دتاسو سوره بقرہ سوره بقرہ ایات نمبر 71 دی غالبا 71 72 دلت الله رب العزت ذا وی فقل نجربوه ببعضها ورپسید كذلك يحيي الله الموتق مداه بیت اشاره نه دا تاسو سورته دغه سورته بقره دریم سفاره تک لا سوره الامران دریم سفاره ته لګ لاش آیات نمبر 30 40 قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومراتي اخر قال كذلك دلته کوم بوت اشاره دان به ایت دا. تاسو د سوره مریم لګراولایک سوره مریم دا شپارسمه سی پارا چلته هم د قشند ټکې دینوالته هو بای ته اشاره نه دا لیدنه معلومه راشلا چې دا قیده کلیانه دا چې دا لیک سره به اشاره هغه بای ته کې دي سوره مریم شپاره سمه سی پارا آيات نمبر 21 قالتا انه يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك دلته ورپسی بلم راضی كذلك بر د زکریا علیہ السلام واقع کوم د غراضی آیات نمبر نو قال كذلك دا ضرونی دا اكو وی خامہ كذلك سره اشارہ باید تکی نو بو د رتبې دے چې سی دی اړنې کنا په دغه ځل کې مشارون مشارو نه دی شېره ځین مفسرین وايي دنا مخکوم سورته نه دا غوې ته اشاره ده یا کله کله دا چې قران حکم لګی په اعتبار د ما یو اولو سره راتلون کو وخت لکه ما شومې ته د خزانه او شومه لګته وي سړې نو سو وخت به د خزې شي او سو وخت به د سړې شي کنه نو دا مخ کې کوم راغلي دي دی نه مخکي مت مخ. دا چې هغه چیا سورتونه راغلي کنه دا 78 نمبر دا غي ته اشاره کا یا هغه اوسو نازليګه غي ته اشاره کا ځین علماءوي چې مکه تورات او انجيل کې ډيري تذڪير موجود وي نو غي ته اشاره کا الذي ذكرته في التورات انزلته على محمد هغه دغه تذڪير ما تورات کې کړي نو دغه کتاب ما راولیگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منی یا آغا یهودو تا خبران کتاب تذکری ما تورات کی کڑی ویگتی آغا چھین دو ما په محمد صلی اللہ علیہ وسلم منی ذالک کتاب او کتاب دا دیت تذکری قرآن کی دیر زونن کی دی او سورتون شروع کن دیو اس منگ راڑو لیو بینش راڑو لی دا سورتون تگوری شوروت که بطا تا کتاب کتاب رازی نو مفسرین دلته ہوئی چې دلته ال کتاب دی نو علی فلام لپارا کمال دی نو تب داوئی دالک ال کتاب دا کامل کتاب کامل کتاب پا سمانی نو تا سورت رحود تا سو روانوی اول آیاتو نلدو جو کمال پا سشی گی دے لکا سورت رحود نور خوم دلکل ویونس کی دلکل آیاتو کتاب الحق... الحکیم حکمت و نداد محکم دلکن لیکن اللہ تخوض آحiffer صورت شروع شورو آیات کتاب احکمت آیاتو سم فصلت ملد حکیم خبیر دا کمال والی کتاب والی دے دا که احکمت دی کمال والی کتاب والی دے سم فصلت دے کمال والی کتاب والی دے ملد حکیم دے ملد خبیر دے يَوْحَكِمَتْ حِكْمَتُنَا دَكْرَشِوې دایا تونه د دا دا محکم وحکمت دکړېشي دي حکمتونو نه بلک فصلت حکمتونو موږتي بیا پکی تفصيل کړې شوې ده او دا حکمت او تفصیل د عام کسانو طرف نه نه ده ملت حکیم نو زکه وحکمت او ملت خبير نو زکه فصلت حکمتونو نه د هغه کلام د پېچاو حکیم ویک ودہ حکیم ده کنا تفصیل هغه سو کول شي تا خبير وي او ته په تنه نه هغه تفصيل خو نه شي حکیم خبير انور دا معجز کتاب ده محکم تذکر کړو او بیا په पुरु سوره شوین كنتم في ربك دیکو ان شاء الله دا آیاتونه راړو چې دغه مقابله هغه سو نه شي کوله ود دا کامل کتاب ده کتاب مرتول وي کتاب یو مجموعه توي کنا دا یو مجموعه ده د مسایلو مجموعه د سوراتونو د آیاتونو مجموعه دا مجموعه ده د کوم زامین د توحید دی. د کوم زامین د قیامت دی. د کوم زامین د چا رسالت دي د جہات دا مجموعه ده کنه یا کتاب غیر ته و چې د کیسه ژوي نو آیاتونو سوراتونو ټول په کې جمع دي بر اسمان راغلي اسماني دا بر نه راغلي اسماني دنیا ته پیوځل مندي یو مجموعه ده اللهو محفوز کې جمع ده دا سوره واقع وګورئ سوره واقع فلاقسم بمواقع النجوم وانه لقسم الله تعالى مناظم انه لقران کریم في کتاب مکنون جمع ده کنيوزه کې او تاسو سوره انشقاق وګورئ دا سوره البروج سوره البروج اما يتصالون سفارا چې دا یو مجموع ده کنه بل وقران مجید فی لوح محفوظ فلوح محفوظ کې کتاب مکنون کې سوره نازعات وګورئ دا سوره عبس چې بصحفکم ده کنه فی صحف مکرمات مرفوعات مطهرات سوره عبس وتولى نو دا کتاب دے پا پا دا دا دی جمع د لوح محفوظ کې په جمع ډېر پاغه صحیفوونو باندې کې دا څنګه نه ده کانو بلکې د اصليشتې او ذلک کتابو دا کامل کتاب دی دا یو مجموعه دا یو جمع د پهتبار د مضامین سوراتونو سره یا جمع د لوح محفوظ کې په صحیفو کې دا جمع دی کړه ها چې کامل کتابی دی یو مجموعه وی خلک په اعتراض کوي چې دې دا نو پسته طور کامل کتاب وای لیکن دې کتاب نو پستا نانا لارې وفی لارې وفی کامل کتاب ده کامل و الله چی خلک ته عمر نه کنه د دې کمال نو خلک منيو که منی لارې وفی د دې کمال دا دې کې شک نشته زين ول مالک لارې نفی ده دا په مان نه هیڅ سره मतलब سات لا ترتابوا فيه دې کې شک مکوئ کامل کتاب دې نو نفي بمانات نه هي چې دې کې شک مکوئ لا كات نو وای دې شک پكين نو بیا تس بیا هو سګنيشي مینه کوله تا نه دې کې هر ملټوي و چاې پكين اوس خلق پکې سر کې پټي کې نو نفي بمانات نه هي اخي خلق مانا کای چې دا څه مطلب دې دې دا کار مکوته د نیکولې لیکن لکه په منکای چې مې کوم داوبه کمال نشو یو غوړ نوټو چې دا کامل کتاب دی خپل غړ نوټو شک پکې مکوئ نو چې شک پکې نه څنګه باغو نه کوي یو شفرو ته اتو چې دې کای ملهټاو آیت پکې اشاره دی خلق توي دا استرګه پټه کای پکې ملهټاو داو کمال نه دی نکې نفي ک لا ري نفي دی چې شک پکې دی نو خلق و شاک کر دیکن نو تازو صورت علیف لام میم سیدھا روارو اکی علیف لام میم سیدھا دا یو اشتماسی پارا چاہی که خوضا حد تین دوی خبری لا ریب فی علیف لام میم سیدھا در صورت اللقمان پسیق علیف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیهی رب العالمین دلتا خوازا حق دیکھا نا مدانو مو کانو چی نفی بماند نایی دا داو چې چی لا بفی من رب العالمین شک نشت دے پدی که طرف در عب العالمین چی دوما اوچت ذات طرف نا پکی شک نشت دے نو بللا سوکتے شک پچ پیدا کې لا ری بفی زکر خو بی اچھلنج دیکھا نا دا بے شک کتاب دیکھ کتوائی شک پکشتا دیکھ نو فاتو ک نو ان کنتم فیرای بمما وان کان ند وی لو ان کنتم ویلی ک چر تہی پدیک شاک نا نا دیک هونیشته کنتم ک تاسو ته پشک کی نو لارای بفیم رب العالمین ازين علما یو ډیر خسته خبره کوي اودک دغه خلاصه او نچور د لارای بفیم رب العالمین هغه خبره دا کوي چې به یې کلارای بفیه دیک شک نشته په نفس الامر او حقیقت کې که مرتابین د خپل طرف نه کیو پکې او باسی چنجی لټای نو وقکل هونه شي کنه نفس الامر کې دې چې ناغا قرب نشته حقیقت کې نفس الامر کې پکې نشته چې نفس الامر او حقیقت کې نه نسوکه به څنګه پیدا کی یو دا د نفس الامر پکې کې پکې او تواي پکې مکو او نو اسلامر کو حقیقت کې پکې شاکشته دي دل دادا چې خلق دې کوي کنه نفس الامر که حقیقت کې پدې کې نشته انوسو پیدا کول دا سورته یونس دا یونس ماته فراته څو لږ راوړل وي سورته آیات نمبر 33 غالبن وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه دلته دقه ټکي دې وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله نه دا قرآن ته جوړ کړی شي د ځان نه سوا د الله نه ولیکن تصديق الذي بين يديه لیکن دې موافق ترون به کتابونو چې دا شک شنو بیا وغم شي کیني وتفصيل الكتاب او وضاحت دې کې د ډیرو خبرو لا به فيه دې شک نشته دې مير رب العالمین یو دلیل داشو افترا نه دا دیم داشو تصدیق مه کنه دې دریم داشو تفصیل نه پکې سلورم دا لارې به فيه پنځم دا مير رب العالمین ګوره پنځه خبرې شلې نو دا چې کتاب کامل کتاب دې نفس الامر کا حقیقت کې کدی کې شک وې نو تصدیق به اسنګ وو تفصيل امرب العالمین چې هغه ذات را لګل تنظیم امرب العالمین تنزيل الكتاب العربي من رب العالمین چې رب العالمین طرف نه راغې به شکي ش خدا به یوځي کتاب کینه ده کنه نعوذ بالله الله دې مافي تخو به الله طرف نه راغې الله ته به پته نو عطا ته به پته ولګی دا الله ته نو معلوم عطا ته معلوم نو دا شرط دې شي چې الله ته یو نو معلوم عطا ته معلوم شلا واللا ريب فيه من رب العالمين ودلته اند لا ريب دکې شک نشره په نفس الامر کې موږ دا خبر ورکړو الله ريب فيه من رب العالمين لا ريب فيه په نفس الامر کې یا لا ريب په معنی نه هي ټول مطلبونه ټیټې زیات دا غورا ده چې الله تره په شک نشته او نفس الامر کې حقیقت کې په دې کې شک نشته مفسرین لیکيک چدا د دنا مخ کې درې نقطې دي او دنا رستم درې نقطې دي دا درې نقطو مس کې دا ټکي لري چې دا مخ سروم لګي او سروم لګي لکه موږ مخ لو دا مثالهم په تورات دا مثالهم په چې د داو نقطو کې باندې مخ سروم لګي او سروم لګي نو دا څنګه ویلې چې دا الکل کتاب ولا راي وفيح دا کامل کتاب دیکھ دا الله طرف نه پدی کې شک نشت دے لا ری بسی منہ ادھرے گا اب یا جدا مانوکاو حدن للمتقین دا ہدایت تیل پارد متقینو دا شمان اٹکتا او دا شمان ایلش لا ری بسی بس گا دا کامل کتاب دے دی شک نشت دے شی ہی حدن للمتقین پدی کی ہدایت تیل پارد متقینو نو دو دوارا مطلبو نا دے ٹک رہو جی شد مشره پدې کې څنګه کامل کتاب دې کامل کتاب bale لاریب شکنه د دا دواړه خبره هوښلی ها اوس دو لاریب کتاب کامل کتاب دې لاریب کتاب دې مونتتن صفه دادا توې دا ډېر قیمتي دې ډې اوچت دې ډېر خره به خوشې وي لیکن ماتتن صفه دادا کامل کتاب دې لاریب کتاب دې نو مونتتن صفه دادا هودن تا ته دا फायदा نه کنا مخيون دا ویلو یدنہ کی چې ہدایت خپل یو په بدایي معنی لکه موت او حیات د یع خلق له معنی دی نو الا بلدن میت او کلذی مر علی قريه ویحاجت علی عروسها فقال ان یحی هذه لو بعد موتها نودل تو فان یحی هذه الله بعد موتها دا کلی وسنګ ژوندۍ کې الله رستو د مرګ نه مالته باندې مراد د کل کلی وسنګ ولاکلیه باد کې الله رستو دروانه د ازمه کې بارکوم رضې الله بلد میتن نومره هم نو یو کنه اوچا چې څما کوڅه شي دا چې أنت وسنګ حیات د موت خپل کل دې کې جدا یو د مانې دي نو دلته هم څنګه او دن د هدايت ته نو د دلته جدا مع نه ده که نه او مالی کیک داسې کې هدن ل متقین اشکال کو لیکن جواب کوې داسې چا جواب منې مکمل ته شفی بیانی لکه بیا په اعتاج راځیم ااتال دا کې چې هدنو میدایت متقع غدي چاو ته هدایت ملاو د دا او د حاصل شو بیا دا اصل کې داسې دی دن ل متقین دا هدایت للمتقین وللكافرین وللفارده کافرون نو یوجز الله ذکر کو بل حذف کو دیر زونی کیدا سی دی بیا دی کل خیر نو شرم دے الله پلاس کید کنا نو خیر ذکر کڑے شر بریخی نو دلته دل للمتقین دا تل مطقیانو متقین وللفارده کافر نو کافر پری خود متقین نو ذکر کڑل ویش کال خولم دکنا که ته هدایت تل لپاره د متقنو هدایت تل لپاره د متقید لپاره څنګه هدایت هغه مخکې په هدایت معنی ده تقواسته وې عوامر من عمل کول نواهیو نزان بچکول اتفاقی معنی آیا دا اکثر قول خدای دی کنه چې تقواسته وې عوامر ونه عمل کول نواهیو نزان بچکول دا متقید نواغته مخکنه ہدایت شه د دان امیر د دان من دا نواهده د دان م من نو بهم دغه تحصیل حاصل لکنه نو زمو استادانو باندې الله رب ال عزت قرؤ او رحمتونو لې دي تم دنیا نتل اكون موجود دی الله رب ال عزت ته دا عمرونو کې برکتونو واچک هغه د ہدایت ارزه ک خپل نو دلتا ہدایت په معنا د نور سره دی, دی نو معنا دا شو دا کامل کتاب د نفس الامر کې پدې کې شک نشته د رانا د لफार د مؤمنانو به خبره ختم شلګاناته اته وایي چې راته ترانا ویل دا خداني مان نه دا نه دا ځاني مان نه دا د سورته نساء اخري اياتون اخري رکو ته سورونه وي يا يو ان سقتجا کوم بران من ربكم انزلنا اليكم ورمبينا دا سورته نساء بالکل اخري رکو دا دیکھیں یایو الناس قد جاکم برحان من ربکم و انزلنا ایلیکم نورا مبینا نمبر دے غالباً ایک سو تیرہ تر چورت تر یایو الناس قد جاکم برحان من ربکم و انزلنا ایلیکم نورا ندلتا قرآن تای نور ہوئی لکھنا حتا اوزا آتمہ سفارہ لگ روانڈ ہوئی آل عمران دا سورة اناام الامران نا اناام اتم شفارک ایک التوم قرآن تا نورم ډیر زونه دي دلتوم چا نوا قرآن نور ویلی آیات نمبر ده ایک سو 133 به یاغ 123 د دوړو کوګورې پته نه لګیدلته ايا د ايمان کانم ایتل فحلنا و جان له نور يم شي به الناس و جان له له نور ګوره ته نور ویل کنه 122 122 ته اس د یاد په زکه چې لږه پته نه لګی ايمان کانم ایتل فحلنا و جان له له نور يم شي دارانا داک نورم دي ځاون کې دي له تخرج الناس من الظلمات الى النور نذلتم وهدان په معنا د نور شګرت ځنه علما په دې من اعتراض کړه چې دا سلفو نقل نه ده معنا نقل دا مفسر ابن جریر رحمه الله تفسير ابن جرير کې دا هدن په معنا د نور سره کړ دی او سورۃ بنی اسرائیل کې ان هذا یا يهدي للتيقوم رهنمای کنا رهنمات <سلامت> د متقیانو نو اللہ رای بفی اپنون آیات مارا رولیو یا ایناس قد جات کوم او یا تم می ربکم دائی کمون تفصیل کرو نو هدن دا ہدایت تیک مفسرین نکین هدن مصدر دی لیکن پو د دیس مفاعل سر دے حادین رهنمائی کونک رانا للمتقین لپار دا متقیانو اس متقیست ہوئی و فاشرین دکې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابین نه تاسوکه چې تاسو ته ویایو چې تاسو غواړو کې تلې هغه بیاو یی څنګه چې وي کپڑے راون غاړم بدن سره جوړتکم بدنوم بچګو سدیمه نه غنونه لګي کپړو بچګو مېده قتقوا دکنه څه مطلب اوامر منی نواهی نه ځان بچول اوامر د نفات نشین نواهی او تا ران نشی دغه فصيله نوې الله تاغزه کې غيراذر انممې چې کوم ځکه کې امر کړ دې الته حاضر انممې چې کوم ځکه کې نه یې کړ دا دقيقه تقوا ده تقوا ستوي کوم ځکه کې الله ولي کوا الته غيراذر نشي کوم ځکه کې الله ولي امت کوا الته حاضر نشي دقيقه تقوا ده اوامر نواهي د دې عمل کول مفاشرین لري کده دې درې طبقاتي مرتبی ادنا دادا چې کفر او شرک نظان بچ کی چې کفر او شرک کای کنه کفر او شرک دغه سړي ته متفق نشي چون کافر مشرک ته نه ادنا دادا به دوه مرتب دادا چاغه اوامر و من عمل کول نواهی نظان بچ کول اعلی مرتبه دادا چه شکوک او شبهات و, و مشتبیسی نزان بچکول دا اعلان مرتبه دا ادنا مرتبه کفر و شرک نزان بچکول دین کم نشتا لکن بیاور بسی فرائز دی الله رب العزت و سنن دا من الامر نواحیو نزان بچکول دا دویمه مرتبه اشلا درنچه غا شکوک و شبهاتو نزان بچکول دا تقوی دا نو سو سو د رانا د ل پال د متقین متقین متقیان سوکتی چوامر و من عمل کئ نواجی نزان بچ کئ دغه متقین د دی دیسو حق کننی لکټ سوکتی اصرار عل الزم کئ تقا درجه تني شرسیده کنا گناون و من اصرار دی ها گنا تنو سه توبه یو وخت کلام متایب من ازم بک کمل لا زملهو جنول مالیکی تقوا ستوي کی اداه فرایض او ایتنه اب دغه حرام شي جنونه فرایص عمر دي اغا تادا تا کا ادا حرام عمر سيزونه دي اغه نزان بچا نذريت تقوا وي يهدل للمتقين دارانا ده دا لپار د متقينو متقين صوب تي چي اغا ایتيان پاوامي روبني کوي او داران يي زا اعتناق د نواجیونه کوي دوچته مرتبه شلا اوس د دې پورا آیات خلاصا نه چور اغه دا شو چې کامل کتاب دې نفس الامر کې پدې کې ششک نشته ده بار رڼا ده لیکن دې رڼا نه फायदा غا کسه غشته شي چاغه دې الله امیر و من عمل کې نوايون ځان بچي نو دې رڼا به او تفيدا ملاوي شي کنينو نه رڼا بېې دې ورته फायदा تنه نشا غشته ده رنا استیټ فایدته نه نشا غستې لکه سترګومنه پټې دی, دی نور نقصان خوله دی رن سره دی نو نور نقصان نه دی دا رنگی سترګومنه پټې دی دا خو ده نور نقصان نه دی یو سره ته قرآن موجود دی عادت نه فیدن نشا غستې دودکه څه نقصان ده کنه نور موجود ده ده فیدن نشا نو نقصان نه سان دغه نه یاده عاماده یا د سرګومانه پټایدہ چې دک نظر راشي سرګومانه پټایل لريشي ما اول علاوه دې نه پیدا اخلي اوس کامل کتاب دې نفس الامر کې پدی کې شک نشته دار رانا ده دا. لیکن دې رانه نه وفيده اخلی اخلیک چې سرګومانه دې رونواله پټاینی او دارنګ چینو د دا کوفر شرک پټاینی په دې سرګومانه دې هغه نه وفيده اخلي کنه اوس ار سڑی بو از متقیم دو متقیان و صفات چه ار سڑی بو از متقیم صفات خي چې دا در کئی نو تا متقیین و کنین و نا دل تا پینزه خید تاو دا صورت دغ صورت بقاران دا دویم سی پارا لگ روالوائی که دا لیس البر انتو والوجوح کمنا دا دویم پاوچ کم دیره شروع کئی آیات نمبر د ایک سو ستتر د متقینو صفات علاوه یو دغه چې الله مانی قیامت مانی فرشته مانی کتابونه مانی نبيان مانی دا ژر سره تعلق ساتي متقی بصوت کی ودن للمتقین دا رانا د لپاره د متقینو نو متکی سوچ ته چې ایمان بالله دے ایمان په اخرت تے. ایمان په فرشته ده ایمان په کتابونه ده ایمان په نبيانو باندې ده پنځه صفات چې زل کې دا پنځه خبرې پرتې موږ تعبیر د دې سره وکړو چ بیټری اړه نه کوي چې آی کې سیل پړثوی ودا د ضرورت کې 15 سیلونه نو سیل لپاره کليشن وی کا نظر لاسونو تا خپل تا دنه تا سیلونه یې خی بیټری خره چې بلف دی بل شینوه یې نو کليشن بار تراولې کنا اسهونه بلیږي اوس دنه داسې جنشته نو بار بارناسی او اتماله لا حلا حبه انفاق کوي چا لور کې اخ کل خولانو یتیمانو مشکینانو مسافر ہوتا واسعین وفالرقاب یوسف الدع چاندرون کې ایمان وی له دا مال وجه الله په نوم ورکې دا غي ذکر کوو يم واقام صلاه تا بل بلبل فرانا دره موات الزکات صلورم الموفو بعهدهم پینځم وصابرین فالبصای و الذرای وحین البص سم مطلبش مال ورکې مال لګې دي الله په دین باندې د بدن کړې دي الله دین د پاره واه تزکه زکات ورکې مخعام صدقات او دلته فرضي والموثون بعدهن لوځونه پر کوي مصائب پیرا شي نوې کې کلک دی او سالاو ای اولائکا اللذین صدقو دغدی رشتنی و اولائکا هم المتقون دغدی متقیان قرآن دت الارخی کنا چه در لس شفات موجود وی او در لس و خلاصاو نچور دغد پینز شفات تی لس و خلاصاو نچور در پینزی دی کنا در رنان دلپار در متقیانو در متقیان شکتی اللذین منون بالغیب ایمان د دری قسم الفاظ استعمالی کې. قرآن که یو تصدیق یقین او ایمان دا در قسم الفاظ استعمال یی زړه اعتماد او باور هغه من کلکشي نو هغه ته چي نو هغه ایمان وای دغه اقرارو کینو دته تصدیق وای دا وی زهارو کینو دته یقین وای دا قریب قریب سيزونه دی جواب په معنا مینو استعمال یی یؤمنونا کامل اعتماد او باور سای د الله باندې بالغیب يؤمنون ایمان تشریق قلبی چورته وی قران کې ډیر ځونه کې داغه نور تذکرار تذکرې راځي يؤمنون بالغیب او غیب نو څه شي مراد ده علماء وی چې ابن مراد قران ده تاسو سورته تور لګراواله قران وحی کنا مراد ده سورتیک تور دید چین غیب نمرا وحی آیات نمبر د سورتی تور دی قال فما خد بکم سپارا آیات نمبر پین تیس تین پانچ وعاطق عنده علم الغیب فهو یرا غیب نمرا دلت وحی او دارنگیت غیب نمرد ما غاب عن آن الناس چې خلقونه چې غایب وي حواس سره معلوميږي دکه جنت ته جهنم ده د الله رب العزت ذات وجود ده زنده‌ دي فرشتي دي جنت ته مولې دي نه دي لیکن قران ولې پیغمبر ولې نومي منو نو يؤمنون بالغيب غيب نبوتوم نبوت باث با دل واحي د ټول تشاملنا لیکن جن علماء وایي چې غیب نبراد مراد دلتزاد ته بارط الله دې نور ایتونو ورای شي به د تاسم دلتدام مراد دې جن علماء یو مان کوي اغه د سیاق او سواب سره د موافقت تفارا روستوی اوردل راشیدي منافقانو منافقانو دل ورشینو اخوخو ایمان پجب معنی غیب. ات... ات... غ... دی مودل تو یؤمنون بالغیب غیب نو مراد زړه پټه کنه دنه یؤمنون بالقلب ایمان راوړی ته څه مطلب ا اعتماد د اعتقاد د ایمان دی بالغیب بالغیب پسره سره ځکه هغه خلق د جیبی دی کنه هغه د جیبی خلق دی یؤمنون بالغیب نو دین امرات قلب شو زړه ش زکا غا يؤمنون باللسان دین او دغه مقابل يؤمنون بالغيب ځینې مفسرین یو بل خبر کوي ويؤمنون بالغيب ایمان راوړي بالغيب ای کله چې حاضر نی مجلس کې او دا د منافقانو شفت دا, دا, دا, دا دیک چې حاضرین مجلس کې ان معکم قالوا آمنا او کله چې شي نو بیا کو فرقې غایب شې نو کافر دین او حاضر شې نو غزان توي مؤمنان مونږ مؤمنان یو او دلته صفات متکانو داده چې چې پېش ایمان دې مجلس کې نه دي نو مؤمنان دي چې دین او غباخو تر قواله دي کنه الذين يکسن یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړل پزړه سره یا ایمان راوړل بې لیدو دا څه سوزونه دي چې لیدل نه دي ادو اغمانی جنت تے جہنم دے دلالا رب العزت وجود دے یومینون بلغی اندرون کی ایمان موجود دے پر کې موجود دے نو تا تا بس بتا لگی ویا او پابندی کې دمان زر دموز پابندی کنا نو دن ایمان دے نو جاگی اظہارو شکنا پارکانو سره نو تشتیق پا قلب دے اقرار پا جب امن دے اظہار پارکانو سره دے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او پابندي کوي د موسل ځین علماء لیکي صلات نمرات اغه دین ده اسالاتو که تامر کا ستا دین د حکم حکم کوي مونتا سوره احزاب کې ورا شي بیا مطلب دا شي يؤمنون بالغيب ايمان دي په غيب باندې ایمان راوړل دي بالغيب بيليته يا په غيب باندې او يقيمون الصلاة نو صمت مطلب کوشش کړئ لپاره د اقامت د دین نافذ کول د دین چې دین راځي په عالم کې کنا اصحابو دغه صفاتو هغه صرف دانا چې فزلك ایمانو او دارنګ بدن کړهو موزیکو بلکې غو د دین اسلام نافذ کول د فارهم کوشش کو کنه عمل کې ګرځیدل یمنونه بالغیب چې ایمان د بیلدون ويقيمون صلاتا قائم کې دین دغه تنفيذ کوي ترویج کوي خام کوي او دارنګ قائمي دا غو احکام نافذ کئ د ټول ته چامنځه صلات نوراد دین وقایمای نو دین نافشک دین یا کئ مزونه د غو اهتمام کئ ومم ما رزقناهم ينفقون او دا غو سېزونه چې موږ دوته ورکړی ينفقون خرج کئ مفسرین وای دلته دا درې صفات راوړل صفات خو د مؤمنانو ډیر دل ماته استلسوی اولایکهم المتقون دا له صفات ول المتقین دی بیا یاد کې د دریز ککل داولې یو منونه بلغییک د ژرو سره تعلق یقيمونونه سولاته دا بدن سره تعلق ومن مه دقناو من فقون خارج سره تعلق مال سره معشرې سره نو بیا مطلب دا شو منونه بلغبي اندروې سفا دی یقيمونونه سولاته بیرون بدنې سفا دی ومن مه دقناو من دا متک سووک ی متقیان که ده دری صفات پی کنا اول با اندرون صفا کی ایمان براوڑی پس بموز کی کنا بیمان اصدی مسخنو قبلی گی ها چند درونی صفات کنو و یقیمون السلاتات دی سر بدن صفاشی یکا موز چکاییم و بدن بطاہیری کنا و من ما رزقنا و منفقونا نو دی سر مال صفاشی محاشر صفاشی دا غا سی زنونا چه مون دوتا دوتا ورکدی یون فقون خرج کوي یون منونا بلغای با اندرونی صفح. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سلاته بیرونې صففا او منما ه ځقه منفون او معشره سفاال سمامون چې دوته کوم ش ورک دی کوم ې ورته ورکه دی کتابې ورته ورک دا کتاب به با اومنما علمنا هم ی علیمون مخکشي ذکر شو کتاب ذکر شو هدایت ذکر شو تخوا ذکر شو ایمان ذکر شو م ذکر شو دغ سیزونه نور تخ ک نه او ه ذغه منفون او منما اغه چې موږ دو تا کوم شې ورک دو تعلیم ورکې نور تا د دې سره معاش سره میټه نه د ده اندرون بیرون سمشه د معاشه کې دا تعلیم عام کی معاشه کې موږ اندرون بیرون سمش کنا او مهاراجک نومنفقون ول مال کې دا هر شي ته شامل لې چاسره مال دینو مال ورکې چاسره علم دینو دغې بیان کې چاسره سونهر دې نغونر استعمالې د فل فیدی د پارا کنا علم ببل فیدی د پارا وممع علمناهم یعلمون دارنگی مال بدبل فیدیل پار اصطمال ای وممع رزقناهم ینفقون اونر بوم اصطمال ای کنا گور رست ورائش سورت کاف کن اگا دیوال منی لارل مگور حضر علیہ السلام دے موسی علیہ السلام دے اول اونر رہت کنا اونر رہت کنا اگر دیوال اید قریب وچی اگا ارتاوشی وفاقامو نسمی کن اور تا مصری چل اللہ زی نے معاشرے کو نقصان دے ناغتو سمائی کنا عمر ازق نومن فیقون تمام سیزونو تشامل لے او قران د دین ډک تک تعلیم ورکول تذکرہ قران کی موجود دا دارنګیک معاشره سمول قران کی موجود دا معاشرے کی کوم سزون ضرورت تک اوبکای کنا ګول زر قانون هغه دیوالو زنه کسان کولونه جوړی دیوال وی ګور داوود علی السلام د جناتو تیراشه کنه خلکو ل شيزونه په کار دی م محاری و تماسیل و جفانن کل جواب و قدور الراسيات هم لګادي او قتل في سرد و عملو صالحا نيزي جوړي ګور ماشرکه کوم شي ضرورت ته نتوکای کنه چې تمی سری کوم ترتیب ضرورت نه غوکینو ټول ته اشاره نو هدل للمتقين متقين سوکتي چې د دري وړ کارونه کوي کنه مار زپناو منفقون او دا یؤمنون کارون میون ببلغی کبونه سلا مه زخنا ف کوون دا وختپل مرضې سره کوي څنګه چمانو دی ټته څنګه مو دی نو ټیکته څنګه انفااق دی نو ټیکته نه تا ته قیمان ترتیب هم قرآښ تا ته به د مو ترتیب هم قرآښي تا ته د انفااق ترتیب همقرران خ والذین نه وال د میونه ببي ماجرې ل کو انجله منقابل دبر چېفت دی دریس فداش او څالو رند ایمان به د آسماني کتابونو مانی ایمان به د آسماني کتابونو مانی دی چې ایمان به د آسماني کتابونو مطابق وي نو موزبهم د آسماني کتابونو مطابق وي صلوا کما راي تمونو اصلي واقع مو صلاتا نبی عليه السلام یو تن ته کاندیر چې فصل ل فن کلم تصلي ولزاني مو زکنا خپل طرف نه لګیاو مجھے کو داهم مز نه دی مطلب <متلاق> دا ایمان اقامه صلاة و انفاق فی الله اللہ دا با دی اسمانی کتابون تابیع کرنا و پسید آوئی والذین امنون بی ما و ما انجل من قبلک ایمان دا دا دا تفصیلی بی ما انجل او اجمالی و ما انجل من قبلک قرآن مانی دا دا دیک تمام مسائل اغیمان با حمل کئی کرنا النور کتابون اغیمان اجمالی ایمان تاوزا صورت نو دا سوره بقره او دغه صفاره اخر مخروونه وای دا غالفلام ميم صفاره د دې اخري مخ دلته دا یو آیات یقول امننا بالله وامن ذليلينا و ما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الرساله و تموسا و علي سا و تم نبيون من ربهم ورتل انزل قول آمنا باللہی و ما انزل ایلینا قرآن پا او ما انزل ایلی ابراہیم و اسماعیلان تول صحیفی آسمانی کتابوں پا کراؤ لن تاوزہ درہ مسیح پارا بالکل آخری مخ روار ہوئی درہ مسیح شکل ختمی گئی آیات نمبر چورہ سیر غالباً قول عملنا باللہی ما انزل علینا و ما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب و الاسبات من ربهم لا نفرق بین خدم منهم ورد دیکھت تول آیات نواز دینا شدی اول آیات کی اسمانی کتابونو من ایمان حکم دے یؤمنون بما انزلی لیک و ما انزل من قبلک نور ما یادتون اشتاء نزل علیک الکتاب بالحق مصدقل ما بین ایدی و انزل الطورات والانجیل سورة علی امران اول که برای شکنه نو دلته ده قرآن من ایمان او داسمانی دا کتابون من ایمان حکم وابیل آخرتی هم یوقینون او په دا کرونه ولی کوي ایمان ولی ده مز ولی ده انفاق ولی ایمان پاسمانی کتابون ولی ده دکه د آخرت تیاری ده کنه اس پا ده ده آیات باره که منگو چه دیکی یومینون اپی ما انزلی لیت ده ده کتاب منی قرآن منی دیمان دی حکم دی کامل کتاب دیکھ نو داک تا دو فیدا علا راکی چه تا دی اومن کنا درم و ما اون دل من قبلی درم و بالآخرت اومیو کنون یو خبر اخمتاو صداو کراک چه دا دریس کارون چی دیکه یؤمنون بالغیب یو و یقیمون صلاة دوان و اما رزقنا اومین فکون د دا و اسمانی کتابون موافق بی یعنی دی قرآن موافق بوی چه دی قرآن موافق سلل نطول لی اسمانی کت ول القرآن کی اللہ وہی مصدق الامامهم دا موافق دي دا کتابونو سره دي سره دا دروونه موافق سره القران سره نو طول سره موافق خل ها بل خبره چې دا درې کارونه کوي وسره جو مينونه به ماون دلیلې کو ماون زره من قبلک دا نو دید پاره به کئ اخرت کې فقار سی او بلا اخرت هم تانا نه دانه چا لغوا نیت راضا بيدای تاسو درسه سوره بقره له ګرو سوره واړه د وما سفاره او ما تقدموا واقيموا الصلاه واتو الزکات وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ayat number 110 غالبا واقعې مله توواو ذکات او ما تو قد دمولی انف چې کوم من خیرین تجددو هو د الله سخیر مخې لګو د الله دربارې وقع ب و که نه دغیاجرونه صابونه نومنږ اوس چې دا ګې کارونه دی کو نه د غړ تابی اسممانې کتابونه طوي بیا دا ټول کور وړه کارونه چ کوي د بدې رای چېله پداخلت کې په کار شي او باخت یو کې پر دداخلت د یقین کوئ خلاصان نچود سره چه دیکھ متقیانو یوم حال دی یوم مازید یوم مستقبل دی متقیب آنگه توی تو که جاگه حال امتیکوی متقیب چې توی جاگه مستقبل امتیکوی متقیب آنگه چاوی چاگه داگه مازی امتیکوی قدرل المتقیم متقیب, متقیب چاوی حال امتیک ده متقیب چاته وای چې مازیوم ټیکته متقیب چاته وای چې مستقبله ټیکته یؤمنون بماون ذلیل لیک دا ستا حال شو چې فل حال د دې مان د کتاب منې چې تا تراغ لیک او ماون ذلم من قبلیک او پا کتابون منې چې تا نه مخ راغلی مطلب دا سری سری سر سر کار نه ده چې وی سری سر خبره ده بس دا قران مونږ منو نه مخکې اصل شته نه رښتو سره ګټه شته نه دا قران مونږ منو حال کې دا منو فیدی ول کتاب ده ول کې دد چاغه اصل شته او ما اونځل من قبلک دد ګټه شته او بالاخره تم یو یقینون دا د سې سرسری شنه دلکه چې فل حال موجود دی نه مخکې شې شته نه رښتو شې شته چې شته يو مينون به ما اونځل لایکا نو حال ف وما انزل من قبل کا نمازی شوا یو قنون استقبال شو دا متقیان آغا دی کی دیاغو حال هم تک دی دی مطابق دی وما انزل من قبل او دارنگی دیاغو مازی هم تک دا کی طول اسمانی کتابو نمانی ولی یون انکار دی نو طول نمانکار ان شکا نا او دا دی استقبال هم تک ځکه زک آخرت منی وبل آخرت اوم یو قنون کل چی دا اکی صفات پا کی راغلل اللہ رب العزت و الائک علی ہدن بلویلو کنا ہدل للمتقین ہدایت ته رانا دل پرد متقین اوس ته سبی یانی شفات درته خول کنا یؤمنون و یقمون و ينفقون یؤمنون دایکنا بالاخره یوقنون کدا خوری پکین الائک علی ہدن ہدل للمتقین دا کسان په ہدایت مندی علماء لکی جعل لفراد علوۃ مکن راضی مضبوط والی وتتوالی سممت مطلب دا کې داتنی کلک دی لکه سړی په سوورلا منې کلک دی دا صفت درکییم نو بیا کلک کې مطلب لب شکوو کو شوبهاتو سره بیا دی نهګ وړیږي چې لکې ایمان بیا موضونهشته بیا انفااق دی بیا پرران سره آسمانې ک تابو سره خت سره تعلق دی نو اوس نګ وړیږي دکه یو تن ل دورلای چل را ځي دهغې چلو چل راځې نو د نهګړ وړی ک نه کلک دی ولا کالا دن شه هدانه دی ویلی او ها هدانه ویللیک او څه مطلب چې هدایت منه دوه یو چې ځوکړي بلکې میر ربهم یو ځخم ویا ځکړیوم به ربی تا ځکړي هغه ناته دي چې رب ځکړ دنا په څنګه ارتا او شی ولایقا له دن دغه په هدایت طرف در رب در دونا دا کلکتی پی هدایت منی لیکن مر رب بلیزتوی کی خواه حل تبی کنا هدا للمتقین دا رنا دا هدایت تا اللہ پارا او دا هدا من ربی هم. دا هدایت و رنا دوتا دا من ربی د دا دی فیده و سمر بس رو جی دینا ماسا رنا نصی فیده دا فیده هدا دا کنا مقصد ترسی و اولائکا هم المفرحون. او دا اکسان دو دی کامیاب دي دی کنا چه اخیرت دیاغو سمشو یوتن سر رنا بی دی منزلت آسان سر رسی گی آگا تسا پریشانی نی پیخی گی آسان سر منزلت و مقصد ته گی نو دو ہدایت منی دي لکه سوار دی چه سوار دی نو بیسے مقصد رسی گی کنا نو دو علا حدم نر رب بی هم دو پہ ہدایت من نکلک اور سوره لایمون سره کلک ویت زه تا رسی کی دو ہدایت مون کلب تن زه تا بو رسی کی وه ہدایت کوم زه تا رسی فلاح تا رسی کنا واولائکہم المفلحون و دا کسان د دې کامیاب فایزون دی او چته مرتبه ول دی کامیاب دی الله دې عمل ته توفیق راکی نورو دې صلی الله سرو انشاء الله ټیم مې بوي